במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פודרה. פודרה. או, אתה הברדת את שמך? אני הברדתי את שמי לעברית איתי מפדרה לפודרה. ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה... פודרה. סליחה, מבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים. בכל הקשור לקוסמטיקה, בבקשה מרכז. שלום, זינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם, או בעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן, רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבניה את תקציצי אותו דק עד שנהיה לך שום. את השום את כותשת דק דק דק עד שנהיה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני. האור יוצא רך וטעים. נשיא ותהני. אוהו, מה לך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה. כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו. הלו. מה אתה עושה באולפן, אדוני? זה התוכנית תכה את המומחה? כן. מי המומחה? דוקטור פדרו. אז אל תסתיר, טוב? נעים מאוד. אתה המומחה? כן. נעים מאוד! אדוני מה ההתפרצות הזאת לך? אתה מסתכל מי פוטו? אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים? אשתי שמעה הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים, שמה כמעט לחנקה, למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קשקשים לקחה כישור, שמה פה, כישור פה, כישו פה וכישור אחד לא מוצאים אותו עד היום. (מחיאות <אח> כפיים) אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה? נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מאחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך.